Cartea Deuteronomul, capitolul 1 Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel, din coace de Iordan, în pustie, într-o câmpie, față față cu suf, între Paran, Topel, Laban, Haterot și Dizahab. De la Horeb până la Cades Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. În al 14-lea an, în luna 11 în ziua întâia lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună. Aceasta era după ce a bătut pe Sihon împăratul amoriților, care locuia la Hezbon și pe Og împăratul Basanului care locuia la Aștarot și la Edrei. Din coace de Iordan în țara Moabului, Moise a început să lămurească legea aceasta și a zis. Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb zicând. Ați locuit destule vreme în muntele acestea. Întoarceți-vă și plecați. Duceți-vă la muntele Amoriților și în toate împrejurinile. în câmpie, pe munte, în vale, în parte de miază zi, pe cermul mării, în țara Cănăniților și în Lidan, până la râul cel mare, râul Eufrat. Vedeți, v-am pus țara înainte. Intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat părinților voștri, avram, Isac și Iacov. Că o va da lor și seminței lor după ei. În vremea aceea v-am spus, eu nu vă pot purta singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și azi sunteți foarte mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de o mie de ori pe atât și să vă binecuvinteze după cum a făgăduit. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți, și voi pune în fruntea voastră. Voi mi-ați răspuns și-ați zis, ceea ce spui tu să facem este un lucru bun. Am luat atunci pe căpeteniile semințiilor voastre bărbați înțelepți și cunoscuți și am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste 50 și căpetenii peste zece ca dregători în semințiile voastre.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 Așa v-am poruncit în vremea aceea tot ce aveți de făcut. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care a văzut-o. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, și am ajuns la Cades Barnea. Și eu v-am zis, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte. Ia o stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și-ați zis. Să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Părerea aceasta mi s-a părut bună și am luat 12 oameni dintre voi câte un om de fiecare seminție. Ei au plecat, au trecut muntele și au ajuns până la Valea Eșcol și au iscodit țara. Au luat în mâini din roadele țării și ni le-au adus, ne-au făcut o dare de seamă și au zis, Bună țară ne dă Domnul Dumnezeul nostru! Dar voi n-ați vrut să vă suit în ea și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, Pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoritilor și să ne nimicească. Unde să ne suim? Frații noștri ne-au muiat inima zicând, poporul acela este un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Cetățile sunt mari și încărite până la cer. încă am văzut acolo și copiii de ai lui Ana. Eu v-am zis, nu vă spăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în egip. Apoi în pustie ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru, care mergea înaintea voastră pe drum ca să vă caute un loc de poposire, noaptea într-un foc ca să vă arate drumul pe care trebuia să mergeți și ziua într-un nor. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mâniat și a jurat zicând, Niciunul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri. Afară de Caleb, fiul lui Efune. El o va vedea și țara în care a mers, o voi da lui și copiilor lui pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, Nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării acelea. Și pruncii voștri despre care ați zis vor fi deja. Și fiii voștri, care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Da, lor le-o voi da și ei o vor stăpâni. Dar voi, întorceți-vă înapoi și plecați în pustie înspre Marea Roșie. Voi ați răspuns ce mi zis. Am păcătuit împotriva Domnului, ne vom sui și ne vom bate cum ne-a porungit Domnul Dumnezeul nostru. Și v-ați încins fiecare armele și v-ați încumetat să vă suiți pe munte. Domnul ne a zis, spune-le, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu suntem mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voastre. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat, și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suiți pe munte. Atunci amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele, v-au bătut din seir până la hormă. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Și așa ați rămas la Cades, unde a stat multă vreme. Cartea de Uteronomul. Capitolul 2 ne-am întors și am plecat în pustie pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Săie. Domnul ne zis, vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre Miazănoa. Dă următoarea poruncă poporului. Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri copiii lui sau, care locuiesc în țăie. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine.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 Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot. Mai înainte, aici locuiau eninii, un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachinii. Ei treceau drept refainit, ca și anachinii, dar moabitii îi numeau enin. Țăir era locuit altădată de hori. Copiii lui Esau i izgoniți, izgonit, i-au dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, cum a făcut Israel în țara pe care o stăpânește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 După ce au pierit toți bărbații de război, murind în mijlocul poporului, Domnul ne-a vorbit și a zis, Să trece azi votarul Moabului la cetatea Ar și să te apropii de copiii lui Amon, să nu faci război cu ei și să nu te iei la lupte cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon. Am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot. Țara aceasta trecea de asemenea ca o țară lui Refaim. Mai înainte locuiau în ea și amonii îi numeau Zamzumin, un popor mare, mult la număr și de statură înaltă ca Anachim. Domnul i-a nimicit dinaintea amonitilor care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui sau care locuiesc în Țăie, când a nimicit pe Horiți dinaintea lor. Ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor până în ziua de azi.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 Domnul ne-a zis, vezi, acum încep să-ți dau pe Tihon și țara lui. Începe și tu, dar să iei în stăpânire țara ca să o moștenesc. Tihon ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Iahat. Domnul Dumnezeul nostru ne-l-a dat în mâini și l-am bătut pe el și pe fiii lui și pe tot poporul lui. I-am luat atunci toate cetățile și l am nimicit cu desăvârșire. Bărbați, femei și prunci, am nimicit cu desăvârșire.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 Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești râmb împotriva apropelui tău, să nu poftești nevasta apropelui tău, să nu poftești casa apropelui tău, nici ogorului, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici, nici, boulu nici măgarului, nici un alt lucru care este la apropelui tău. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori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 Să nu te încus crești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fii tăi, căci ar abate de la mine pe fii tăi și ar slujea astfel altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Din potrivă, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfărâmați stâltii idolești, să le tăiați pomii închinați Dumnezeilor lor,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 Nu dă nicio păsuire celui ce-l ci îi răsplătește îndată. De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau alți și împlinește-le. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeu tău va ținea față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți.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 Țară cu greu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii. Țară cu măslim și cu miere. Țară unde vei mânca pâine din bășug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile,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 M-am uitat și iată că păcătui sărăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcu un vițeau turnat, vă depărta sărăți curând de la calea pe care v-o arătase Domnul. Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și 40 de nou, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiseră.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 Capitolul 10. În vremea aceea, Domnul ne a zis, Taie două table de piatră ca cele din tui și suiete la mine pe munte. Fă și un chivot de lemn. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele din tâi pe care le-ai sfărâmat, și să le pui în chivot. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele din tâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi, cele zece porunci care vă pusese răspuse pe munte, din mijlocul focului în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. M-am întors apoi și m-am pogorit de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem, și ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul. Copiii lui Israel au plecat din Be'erot bene Yakan, la Mosera. Acolo a murit Aaron și a fost îngropat. Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoției. Apoi de acolo au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, țară unde sunt pâraie de ape. În vremea aceea domnul a despărtit seminția lui Levi și i-a poruncit să ducă chivotul legământului domnului să stea înaintea domnului ca să-i slujească și să binecuvinteze poporul în numele lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. Eu am rămas pe munte ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul n-a voit să vă nimicească. Domnul mi-a zis, scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde El. Și numai de părinții tăi să a lipit Domnul ca să iubească. Și după ei, pe sămânța lor, pe voi, va a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi. Să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâturi. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei care iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Să iubiți pe străin, căci și voi ați poți în țara Egiptului. Să te teme de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ți le-au văzut ochii. Părinții tăi s-au pogorât în Egipt în număr de 70 de in. Acum, Domnul Dumnezeu tău a făcut din tine o mulțime ca cerului. Cartea Deuteronomul, capitolul 11 Să iubești dar pe Domnul Dumnezeu tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Recunoașteți astăzi, ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri, pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărinea Lui mâna lui cetare și brațul lui cel întind, semnele lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregei lui țări. Recunoașteți ce a făcut el știri Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele mării roșii, când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna. Ce v-a făcut în pustie până la venirea voastră în locul acesta? Ce a făcut lui Datan și lui Abiram? fiului Eliab, fiului Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, cu casele și corturile lor, și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să luați în stăpânire, și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da lor și seminței lor, țară în care curge lapte și miere. Căci țara în stăpânirea cărei veți intra nu este ca țara Egiptului din care ați ieșit, unde îți aruncai semânța în și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavac. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeu tău și asupra căreia Domnul Dumnezeu tău are nenuncetat ochii, de la începutul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 Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei spula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părintilor voștri că le va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El. Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpâni pe toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Orice loc pe care îl va călca al piciorului vostru va fi al vostru. Hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul leufrat până la marea de Apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge. Iată, pune azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta, și vă veți duce după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizin și blestemul pe muntele Ebal. Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoi a drumului care merge spre Apus, în țara cananiților care locuiesc în câmpie, față față cu Gilgal, lângă stejarii More. Căci veți trece Iordanul și veți intra în stăpânirea țării pe care vă Domnul Dumnezeul vostru, ca să o stăpâniți și să locuiți în ea. Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi. Cartea Deuteronomul, capitolul 12 Iată legile și poruncile pe care să le păziți și să le împliniți, cât veți trăi în țara pe care vă o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinților voștri.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 Voi fiii voștri și fiicele voastre, robi și roabele voastre, și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. Veți să nu aduce arderile tale de tot în toate locurile pe care le vei vedea? Și să-ți aduci arderile de tot în locul pe care îl va alege domnul în una din tale, și acolo să faci tot ce îți poruncesc eu. Totuși, când vei dori. Vei putea să junghi vită și să mănânci carne în toate cetățile tale, cât îți va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat, vor putea să mănânce din ea cum se mănâncă din căprioară și din cerb. Nu mai sângele să nu-l mâncați, ci să-l vărsați pe pământ ca apa. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zăpciuiala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, nici întâi născut din cirezile și turmele tale.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 Cartea Deuteronomul, capitolul 14. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mor. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Să nu mănânci niciun lucru urăcio. Iată dobitoacele pe care să le mâncați. Boul, oaia și capra, cerbul, căprioara și bivolul, zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. Să mâncați din orice dobito care are copita despicată, unghia despărțită în două și rumegă. Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată și unghia despărțită în două. Astfel să nu mâncați cămila, iepurile și iepurile de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată. Să le priviți ca necurate. Să nu mâncați porcul care are copita despicată, dar nu rumegă. Să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Iată dobitoacele din care veți mânca din toate cele ce sunt în ape. Să mâncați din toate cele ce au notătoare și sold. Dar să nu mâncați din niciunul din cele ce n-au notătoare și soldi. Să le priviți ca necurate. Să mâncați orice pasăre curată. Dar iată pe acelea pe care nu le puteți mânca. Vulturul, grițorul și vulturul de mare, șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ține de neamul său, corbul și toate soiurile lui, struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui, huhurezul, cocostircul și lebăda, pelicanul, corbul de mare și heretele, barza, bătlanul și ce tine de neamul lui, pupăza și liliacul. Să priviți ca necurată orice tiuritoare care zboară. Să nu mâncați din ea. Să mâncați orice pasăre curată. Să nu mâncați din nicio mortăciune. Să dai străinului care va fi în cetățile tale să mănânce sau să o vinzi unui străin, căci tu ești un popor sânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Să iei zeciuiala din tot ce-ți va aduce semânța, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an. Și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege, ca să-și așeze numele acolo, zeciuiala din grÂul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, și întâi născut din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul tău ca să-și pună acolo numele lui. Atunci, să-ți preface la în argint, să strânge argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ți va plăcea. Să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Să nu părăsești pe levitul care va fi în cetățile tale, Căci n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. După trei ani, să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul care n-are nici parte, nici moștenire cu tine. Străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.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 Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care se dă Domnul Dumnezeu tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lițit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu cei trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vedeți să nu fii așa de rău ca să zice inima ta, ah, se apropie anul al șaptelea anul iertării. vezi să nai o un fără pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai.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 Să nu se vadă luat la tine pe toată întinderea țării timp de șapte zile. Și nicio parte din vitele pe care le vei jertfi în seara celei din trei zile să nu fie păstrată peste noapte până dimineață. Nu vei putea să jertfești Paștele în din locurile pe care ți le dă Domnul Dumnezeu tău ca locuință, ci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeu tău ca să-și așeze numele în el. Acolo să jertfești Paștele. seara la apusul soarelui pe vremea ieșiritale din Egipt.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 Fiecare să dea ceva putea după binecuvântarea pe care i o va da Domnul Dumnezeul tău? Să pui judecători și dregători în toate sătățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. Să nu atingi niciun drept, să nu cauți la față oamenilor și să nu ei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților, și suces cuvintele celor drept.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 după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am porunțit. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amenunțite, Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urăciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci să aduci la porțile cetății tale, pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această rea, și să ucizi cu pietre sau să pedeptești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.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 Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și au. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărătiii lui să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea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 Să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. Să n-aibă moștenire în mijlocul fraților lor. Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. Iată care va fi dreptul preoților de la popor. Cei ce vor aduce o jertfă, fie bo, fie miel, să dea preotului spata, fălcile și pânteșele. Să-i dai cele din tâi roade din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău și pârga din lâna oilor tale. Căci pe el a ales Domnul Dumnezeu tău dintre toate semintiile ca să facă slujba în numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. Când va pleca un levit din una din cetățile tale, din locul unde locuiește el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorința sufletului său, în locul pe care îl va alege Domnul, și va face slujbă în numele Domnului Dumnezeului tău, ca toți frații lui levit, care stau înaintea Domnului, va primi ca hrană o parte la fel cu a lor.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 Nimeni care se întrebe pe mort. Căci oricine face aceste lucruri este o răciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu ți lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului când ziceai: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul ne zis. Ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt, pe care nu îi voi porunci să-l spune, sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moarte. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Cartea de capitolul 19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 Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va puci acolo ca să-și cape viața, când va omori fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrășmaș mai înainte. Așa de pilde, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. să curea cu mâna ca să taie copacul, pierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și -l omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viață. Pentru că nu cumva răzbunătorul sângelui a aprins de mânie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 Bătrânii din cetatea lui -o să o să-l prinde și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moare. Să n milă de el și să șterg din Israel sângele celui nevinovat, ca să fii fericit. Să nu muți hotarele aproape lui tău puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care vei avea-o în țara pe care te o dăm stăpânire, Domnul Dumnezeul tău. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om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 dacă în țara pe care ce-o dă Domnul Dumnezeul Teu se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare departare de la trupul mort până în cetățile de prin jur. Când se va hotărâi jetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să iau o vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. Să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată.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 Căci oricine face lucrurile acestea este o urciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dacă întâlnești pe drum un cuit de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă, și mama lor, șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pe puii ei, ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii ca să fii fericit și să ai zile multe. Când ridegi o casă nouă, să-ți faci un polimar în jurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă și-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Să nu să amen în viața două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminței pe care-ai semănat-o și rodul vii. Să nu cu un bou și un măgar înjugați împreună. Să nu porți o haină țesută din felulite fire, din lână și in, unite împreună. Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei inveli. Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat cu ea o urăște, apoi o de lucruri nelegiuite și-i scoate numereu, zicând, Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară. Atunci tatăl și mama fetei să se ia semnele feceriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetății la poartă. Tatăl fetei să spună bătrânilor, Am dat pe fiica mea de nevastă omului acestuia și el a început să o urască. Acum o de lucruri nelegiuite, zicând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 Și pentru că a necinstit-o, să o ia de și nu va putea să o toată viața lui. Nimeni să nu ia pe nevasta a tatălui său și nici să nu ridice în veritoarea tatălui său. Cartea de Uteronomul Capitolul 23 Ce-a scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului? Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecilea al lui să nu intre în adunarea Domnului? Amunitul și Moabitul,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 Nici de bună lor, toată viața ta pe vecie. Să nu urăști pe Edomit căci este fratele tău. Să nu urăști pe Egiptean căci ai fost trăin în țara lui. Fiii care li se vor naște în al treilea neam să intre în adunarea Domnului. Când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat în urma unei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără.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 Dacă intri în via apropelui tău, vei putea să mănânci struguri după plac, până te vei sătura, dar în vastă nu ei. Dacă intri în holdele apropelui tău, vei putea să culegi spice cu mână, dar secerea în holdele aproape lui tău să nu pui. Cartea de Uteronomul. Capitolul 24 Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui,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 că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pune înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău. Tatăl meu era un arameu, pribiat, gata să piară. S-a pogorât în Egipt cu puțini și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la numă.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 Și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut, în pietate, în slavă, în paimă și în mărăție, și vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeu tău, cum ți-a spus. Cartea Deuteronomul, capitolul 27 Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului. Păziți toate poruncile pe care vi le dau astfel.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 După ce vă strece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin, să stea pe muntele Garizin ca să binecuvinteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Nestali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glasare întregului Israel. Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o uriciune înaintea Domnului. Un lucru ieșit din mâini de meșteri și care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul se răspunde, Amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul se răspunde, Amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarele lui său. Și tot poporul se răspunde, Amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum. Și tot poporul se răspunde, Amin. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului orfanului și văduvei, și tot poporul să răspunde. Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, că ce ridică învelitoarea tatălui său, și tot poporul să răspunde. Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vrăvite oarecare, și tot poporul să răspunde. Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră, sa fica tatălui său, sau să fica mamei sale, și tot poporul se răspunde amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacreta. Și tot poporul se răspunde amin. Blestemat să fie cel ce va lovite aproapele lui în ascuns. Și tot poporul se răspunde amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat. Și tot poporul se răspunde amin. Blestemat să fie cine nu va împrimi cuvintele legii acesteia și cine nu le va face.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 Ba novei cu o vei culege, căci o vor mânca vierni. Vei avea măslin pe toată întinderea țării tale și nu te vei unge cu un de lemn, căci le vor cădea. Vei naște fi și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robii. Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei povori tot mai jos. El îți va da cu și tu nu-i vei da cu El va fi fruntea și tu vei fi coadă.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 Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ. Va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fica ei. Nu le va da nimic din pielița noului născut, pielița ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe care îi va naște, că își ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns din pricina strântorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeu tău, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și să ta, cu ren mari și îndelungate, cu bol grele și necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai și ele se vor lipi de tine. Bancă Domnul va aduce peste tine până vei fi nimicit,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 Cartea de Uteronomul. Capitolul 29 Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb. Moise a chemat pe tot Israelul și l-a zis, Ați văzut tot ce a făcut domnul sub ochii voștri în țara Egiptului lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregei lui țări. Marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. Totuși, el zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie, hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ați ajuns în locul acesta. Tihon, împăratul Hezbonului și Om, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte ca să ne bată și i-am bătut. Le-am luat țara și am dat-o în stăpânirea rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția manasiților. Să păziți dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniți, ca să-i butiți în tot ce veți face. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toți, căpeteniile semințiilor voastre, bătrânii voștri, mai mari oștirii voastre. Toți bărbații din Israel, copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberii tale, de la cel ce taie lemne până la cel ce scoate apă. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ, și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, ca să te facă azi poporul lui, și el să fie Dumnezeul tău, cum te a spus, și cum a jurat părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacob. Nu numai cu voi încheie legământul acesta încheiat cu jurământ, ci atât cu cei ce sunt aici printre noi de față în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați străbătut. Ați văzut urăciunile și idolilor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abate azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească Dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pe lin. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestui a cu jurământ să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu îl va ierta, Și atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemurile scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub cerul. Domnul îl va despărți spre pieirea lui din toate semințiile lui Israel și îi va face după toate blestemurile legământului scris în această carte a legii. Vârsta de oameni care va veni, copiii voștri care se vor naște după voi, și străinul care va veni dintr-o țară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul țara aceasta, la vederea pucioasei, țării și arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici o iarbă care să crească, în tocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Azmei și seboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia lui. Toate neamurile vor zice, pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie? Și li se va răspunde, pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinților lor, când i-a scos din țara Egiptului. Pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu-i dăduse Domnul. De aceea s-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemurile scrise în cartea aceasta. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțină și a aruncat într-o altă țară, cum se vede azi. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împrimim toate cuvintele legii acestia. Cartea Deuteronomul, Capitolul 30. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, cuvântarea și blestemul pe care le pune înaintea ta,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 Chiar dacă ai fi ricipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo te va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,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 Cartea de capitolul 31 Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul Dumnezeul tău, va merge el însuși înaintea ta? Va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe el? Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. Domnul va face neamurilor acestora, cum a făcut lui Sihon și Og, împărația moriților și lor, pe care i-a nimicit. Domnul vi le va da în mână și le veți face după poruncile pe care vi le-am dat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel, Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te spăimânta. Moise a scris legea aceasta și a încredințat o preoților fiului lui Levi, care duceau pivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a dat porunca aceasta, la fiecare șapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israel va veni să se împățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. Să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acestea. Pentru ca și copiii lor care nu vor cunoaște, să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Domnul a zis lui Moise. Iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Și Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor. Și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Domnul a zis lui Moise, Iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi. Și poporul acesta se va spula și va curvi după Dumnezei străin, ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și-mi voi ascunde fața de ei. El va fi prepădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri. Și atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricine că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea, din pricina tot răului pe care îl va face, întorcându-se spre alți Dumnezei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață-te copiii lui Israel să o cânte, pune-le în gură și cântarea aceasta să-mi fie martură împotriva copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că o voi da, țara unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngășa. Apoi se va întoarce la alți Dumnezei și le va sluji, iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martor împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi. Înainte chiar ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că o voi da. În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. Domnul a poruncit lui Josua, fiul lui Nun și a zis, Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da, și eu însumi voi fi cu tine. După ce ai spărvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martor împotriva ta. Căci eu îți cunosc duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului că trăiesc eu încă în mijlocul vostru cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Trângeți înaintea mea pe toți bătrânii seminților voastre și pe căpeteniile oștirii voastre. Voi spune cuvintele acestea în fața lor și voi lua martor împotriva lor cerul și pământul. Că știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți abate de la calea pe care v-am arătat-o. Și în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea dacă veți face ce este rău înaintea Domnului până acolo încât să-l mâniați prin lucrul mâinilor voastre. Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața întregii adunări a lui Israel. Cartea Deuteronomul, capitolul 32 Luați-mi în și voi vorbi. Ascultă pământul cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă în mele, ca roua să cadă cuvântul meu.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 Israel s-a îngreșat și a zvrlit din picior. Te-ai îngreșat, te-ai îngroșat și te-ai lătit și a părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lui. A nesocotit stânca mântuirii lui. L-au întăritat la gelozie prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni. Au adus jertfe dracilor unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Dumnezei noi, veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri.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 sunt judecători în această privință, și vița lor este din sadul Sodomei și din ținutul Gomorei. Strugurii lor sunt struguri otreviți, bobitele lor sunt amare. Vinul lor este venind șerp, este o travă cumplită de aspidă. Oare nu este ascuns lucrul acesta la mine, pecetuit în comorile mele? A mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul. Căci ziua nenorocirilor este aproape și ceea ce așteaptă nu va zebovi. Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterele este slăită și că nu mai este nici rob, nici slobod. El va zice, unde sunt Dumnezeii lor? Stânca aceia care le sluja de adăpost, Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jețelor lor, care beau vinul jertțelor lor de băutură. Să se scoale!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 Față-înfață față cu bet pe Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de alb. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Iosua fiul lui Nun era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el, în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu, să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregei țări. Și în ce privește toate semnele înfeicoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Aici se încheie cartea de Uteronom.